lurigt där när det är alltså väldigt lång paus mellan 1:an och 2:an men sen sen smalde till nu är vi igång. Ja. Nu är vi ju igång. Jag har ju som sagt fejlat då. Men det här med inledningsbiten det är mycket nu va. Och då då visade det sig att jag hade glömt bort det nu blev det så och eh, därför så får man eh, ta lite grann på uppstuds här vilka teman hade du velat beröra i inledningen Ja det är ju svårt för att svara på den frågan behöver man ju också ha hunnit tänka igenom det Och det har jag inte men jag kan tänka lite grann nu så där på rycka man skulle ju kunna ha dragit till någonting med att jag har Skåne där eh pratas allt om att eh, det är övers av Karlantin August av på 1600-talet och det var marskierande över Östers och så vidare. Men då glömmer man ju bort att Skåne tillhörde Sverige en, en stund där några decennier på 1700-talet. Och det är ju inte eh, helt ointressant. Och bland annat det jag ska vi prata om idag, vi ska prata om svenskt 1700-tal och den lille Magnus som blev kung 1319 och eh, hans förmyndarväring och hans eh, diverse eskapader när det gäller att eh, införskaffa det här Skåne och även hans eh, äktenskap däremot så kommer vi ju inte prata om andra delen av hans liv. Han eh, lever ju för första av väldigt länge och eh, han var ju bara för att ta en sån sak fram till våran kung för några år sen så var ju Magnus Eriksson den som hade suttit på den svenska tronen längst av alla och att avhandla allt det här i ett avsnitt blir kanske lite mycket så vi vi, vi, får, vi får se vi återkommer kring eh, honom och eh, upproren som kommer och prägla hans öde i slutet av livet. Det är väldigt intressant grej men idag blir det så att säga första delen av 1300-talet. Mm. Ni är varmt välkomna till Historiepodden, en poddsvit i 303 delar. Jag heter Robin Olavsson och med mig på länk är Daniel Hermansson. Med mig, det är inte jag som är värd för det här, men men du sitter där på skärmen framför sig. När får man börja kalla någonting för en svit egentligen? När det är mer än två av något, eller? Ja, eh Marcel Prost på spaning efter en tid som flytt eh kallas ju alltid för romansvit. Och det låter ju fint. Det var ju bara sju böcker. För vi såg ganska långa böcker med den då. Vi har gjort 303 poddar nu. 303 kapitel i historiepodden. Och som du sa, det 303 kapitlet kommer handla om den unge Magnus Eriksson. En svensk mm. 1300-tals kung, det sa du också. Och den sista i ledet av dynastin Folkungäten, va? Ja, just det. Det sa jag inte. Men så är det ju. Jag har ett tramsigt skämt på Folkungäten- Ja. Uh -huh. Namnet Folkunga Ätten kommer kanske från Folkefilbytar vars namn i sin tur eh kommer från hans stil när han körde bil. Han var aldrig nöjd med den filen han hade. Hela tiden skulle det bytas. Och hur var han i kassakön på ICA, tänker du? Ännu värre. Hela tiden skulle det bytas kassakö. Sån var Folkefilbytar. Mm? Ja, vi tackar för för detta. Det var det vi hade i det här avsnittet. Ja, ja men det var kul att du kunde medverka på något plan för er andra som eh, mer bryr vi er om verkliga saker så är det så att folk i Fyllbyte är han som står staty i Linköping. Just det. Eh på att avgjuta där. Är det Karl Mille som har gjort den? Det är viktigt ja. Vi har varit mycket då avhandla idag ska vi dyka in i ämnet. Ja. Trogna lyssnare kommer ju ihåg det, men det är ganska länge sen vi pratade om Nyköpings gästabud, avsnitt 33. Snyggt. Det var långt innan den här podden hade vunnit ryktbarhet som Sveriges bästa och längsta poddsvit, utan året var 2015 och precis som du säger avsnittsnumret 33. Samhällsandan tänker ni, hur var den? Jo, den var sån att om man på ett lite rafflande sätt jämförde svensk 1300-talshistoria med Game of Thrones, då fick man vara med i P3. Och sån succé var avsnittet om Nyköpings gästabud att Daniel Hermansson fick sätta sig på tåget, åka ner till Stockholm och sitta i P3s morgonpasset och berätta om Nyköpings gästabud. Ja. Det gjorde du med den äran. Ja, tack. Gästabuds... Tiden spelar roll här eftersom det rullar ut mattan för detta avsnittshuvudkaraktär Magnus. Nyköpings gästabud för den som inte har avsnitt 33 färskt i minne var alltså en episod där Birger lurade sina två bröder Erik och Valdemar med en falsk festinbjudan. Sen kastade han dem i fängelse där de frös och svalt ihjäl. Och precis för som de mest kalkylerande karaktärerna i den allt mindre relevanta referensen Game of Thrones så blev vinsten dyrköpt för Birger- Han avsattes i efterspelet till gästerbudet och i ett snabbt svep hade samtliga svenska tronpretendenter försvunnit. Schvipp, sa det. Och ny kung blir den fängslade härtigen Eriks son Magnus. Som vid det här tillfället är tre år gammal och mer intresserad av att leka än att regera över den svenska tronen just då. När man är tre år så är det ju svårt att hålla i spakarna för ett helt rike själv. Det är ju svårt oavsett hur stort riket det är men det här är ju då kanske Europas största riket i ytan. Mm, så är det. Geografiskt är det ju enormt. Det gäller nämligen både Novje och Svärvje. Novje var ett arvkungadöme och kungen Håkon som då nyligen har dött var ju Magnus morfar. Och Svärvje i sin tur är ju på pappret i alla fall ett valkungadöme även om det har kastats in en del gus i den maskineriet under Magnus fargångar eftersom de har tagit förvånad då att liksom kräva att jag så nu ska bli eh vald som tronföljare och då behöver jag ju nagga dig kanten lite grann. Det kommer hålla ett ut så i det här Nyköpingsgästabudet för att inte vara ett arvkungadöme så börjar det här likna väldigt mycket som ett arvkungadöme det är lite den utvecklingen som finns. Ja, det är även svårt för en 3-åring att eh svära kunga i den antalet igen på många stenar. Ja. Det är många många ord som svår formulerade eh, i där. Ja, jag försökte FaceTimea med min 3-åriga systerson i förgår och ja. han pratar ju på såklart, men det är ju mer om vilka olika typer av glass man kan äta än en lång kungaed. Ja, <laughs> han snubblar ju på vissa ord också. Så det där funkar ju inte utan eh <laughs> istället för att eh, Lille Magnus skulle hålla på bara babbla på om olika glasstorter där på Möröstenade så fick han ju hjälp och det var ju drottsen Mats Kettilmundson som ficks vara eden i Magnus stället samtidigt som kungen satt på drottsens axlar. Jag älskar den bilden. Brota glas. Ja, vad, vad näpet det ska vara. <laughs> ja, men det är ju det är ju mysigt och gulligt på något sätt. Ja, jag håller med verkligen. Kan vi uppehålla oss kort vid hur stort landet var? För det där är en ganska intressant sak. Eh, jag läser från Henrik Bagerius som har skrivit en artikel i Populärhistoria. Från den svenska östgränsen i Karelen vid finska viken till de norska skattländerna Island, Grönland, Färöarna, Shetlandöarna och Orkneyöarna i väster. Magnus vällde var det till ytan största i Europa, vilket låter imponerande verkligen, men det kokar ju ner i den där jämförelsen mellan kanernas mongolrike och det romerska imperiet som man kan syssla med om man har tråkigt. Har ju mycket teknikelever i historia och där finns det alltid ett litet kader av väldigt härliga och nördiga killar som tycker att det är en skitlande fråga vilket var det största imperiet genom historien. Mm men ren geografisk areal är ett ganska trubbigt instrument för att egentligen mäta det där. Så då kan vi läsa från den svenska historienästorn Mikael Nordberg som har skrivit en en riktig pjäs om kung Magnus. Vad heter den? I kung Magnus tid. Ja. No. Nordberg skriver befolkningsmässigt var dubbelriket kanske inte så imponerande. Vi har inga som helst möjligheter att exakt beräkna hur många människor som bodde i de nordiska länderna, varför de siffror som olika forskare med olika metoder kommit fram till snarast bör ses som inspirerade gissningar med betydande felmarginal. Sen börjar han lista sådana inspirerande gissningar, inspirerade gissningar. Sverige, Finland kanske 6-700.000 Norge 3 eller 400 000, Island 80 000, Danmark kanske miljonen varav 250 000 i Skåne ungefär ehm, och Skåne kommer bli aktuellt som du säger och så, sen så skriver han konung Magnus kunde alltså eventuellt ha härskat över en och en halv miljon undersåtar. Siffran är ju inte så överväldigande särskilt om man jämför med den samtida Frankrike som med ganska stor säkerhet kan beräknas ha haft en befolkning på cirka 16 till 20 miljoner och England mellan 3 och 4 miljoner. Med andra ord mm. Magnus blev kung över ett enormt geografiskt rike men med ganska få invånare. Jo, det ser ju imponerande ut på en karta med det här mongolriket och så där. Mm. Men det är väldigt mycket många meter torrstäpp där ja. som det inte bor några levande varelsor på knappt och eh, inte för att det är exakt samma sak här men det finns ju ett tror jag eh yter på det här området också som inte är väldigt tättbefolkad om man säger så. Nej, jag kommer under avsnittet återkomma lite grann till eh, den norra rikshalvan men där kan man ju säga att det var inte jättetydligt reglerat vad som egentligen var svenskt och vad som var novgorodiskt på den här tiden. Kungens mamma kommer ju att bli aktuell här eh Ingeborg heter hon och eh, hon skulle ju visas vara angelägen att eh, styva ett och annat också förutom den här Krettilmundson och de andra som då hade varit allierade med Magnus pappa Hertig Gevik och det här kommer ju leda till konflikter eh när hon börjar dra i olika trådar. Hon hon är ju då eh, dotter till den norska kungen Håkon och eh det var ju som sagt Hennes Maria som svalt ihjäl i ärlinda fängelshålan i Nyköping. Då var hon bara 17 år gammal och änka. Ja. Enka. Ja exakt, hon gifte sig själv när hon var 12 år gammal, så det är som att hela hennes liv fram tills 17-årsdagen går eh i dubbel hastighet. Eh mm. Mikael Nordberg skriver torrt men fyndigt om hur hon har porträtterats i forskningen. Hon har betecknats som självrådig, ung och lättsinnig. Ung var hon otvivelaktigt. Och det får man säga, hon var ung. Och han fortsätter ju med att säga att hon förde en... Eller ja, de här historikerna påpekar att hon har fört en oansvarig utrikespolitik och någon chaler till riksråden i både Svävje och Novje. Och delvis stämmer ju det här, mm. tycks du göra. Men eh, som Norberg själv konstaterar, det är svårt att veta ut hur stor del i de här båda länderna styr hon egentligen har haft eller försökte få. Och... Eh, Hon är inte direkt ensam om att försöka få så mycket inflytande som möjligt i den här eh, game of thronesliknande <laughs> eh cirklet. Nej, så är det. Hon eh, har ju som sagt använt de här kungasigillen i eh, privata intressen och det kanske man kan hålla emot henne. Det är ju som om eh, jag vet inte Stefan Levin skulle sitta och skicka ut eh, inbjudnings eh, kort till någon form av privat tillställning med papper för Rosenbad eller något. Ja. Ja, det drar ju åt det hållet. Det är nästan lite värre faktiskt. Ja, ja, det är klart det. Är. Men man försöker du ha någon modernare för en så här. Absolut. Det är lite grann som om Stefan Löfven han tjuvlånar riksdagsalen till att ha midsommarfirande. Ja, okej. Okay. Det skulle bli i dejvill lucka någon tror jag. Det skulle skulle inte tas emot serrut väl i medierna. Eh har jag en känsla. Av. Vi ska väl introducera eh, Knut Porsche i berättelsen också. Just det. Han körde en racerbil i Ankeborg. Det tog inte jättelång tid innan den F5 sen kom. <laughs> <laughs> jag tänkte nog att du skulle göra något kul av att han yrka heta Porsche. Ja, nej han var en hallensk adelsman. Ja, uh -huh. med maktpretensioner. Mm, han hade ju också deltagit i det här upprådet mot den förra kungen Bivier som då hade slängt de här bröderna i fängelsehålan. Porsche hamnade efter det här framgångsrika upprådet i Varberg och där hade han då tät kontakt med den här enkan Ingeborg. För hon höll ju också till där. Kanske... Väldigt tät kontakt Med en del i ykten Det är väl ganska troligt att han var Hertiginnans älskare Hur som helst så gifte de sig några år senare 1327 mm. Och Jerker Hussein skriver i Den svenska historien del två Hertiginnan omgav sig och den omyndige Kungen med ett eget hov Där några av Eriks forna medhjälpare Och anhängare intog Framskjutna platser Som det ledande framstod en av de mest Betydande befälhavarna på den på den härliga sidan under inbördeskriget dansken Knut posse som snart skulle bli Ingeborgs gemål. Och Mikael Nordberg skriver mycket snabbt tycks Knut posse ha fått ett starkt grepp om hertiginnan Ingeborg, vilket storligen medvetade de svenska riksråden. För det finns ju den maktbalansen här är att å ena sidan så har vi den svenska liksom riksrådets adeln som ju har jättestort inflytande i och med att kungen är minderårig och det är en förmyndarregering. De ser ju det som ett hot att det sitter någon sorts dansk adelsman och påverkar eh enkedrottningen och har massa inflytande på det sättet. De skrev upprörda brev som uppmanade Ingeborg att lyssna på citat råd från äldre och erfarna män i båda rikena, hellre än från yngre, mindre erfarna utlänningar. Och det var ingen svår kod att läsa för Ingelborg. Det betyder sluta lyssna på Knut Porsche. Han är dansk. Ja. Han är också halländing, men det är ju samma sak nästan på den här tiden. Precis. En av de manövrer som Ingelborg gjorde för att knyta till sig Ali Jöde, det är ju att gifta bort dottern Eufemia. Eh det är alltså kung Magnus syster, hon var ju två barns mor med Albrekt av Mecklenburg. Mm. Och För att försvåra eh, berättelsen så bestämdes det sen Albrecht och Eufemia för att drapa sin son till Albrecht också. Och det är den Albrecht av Mecklenburg, alltså Magnus systersson som sen kommer att bli svensk kung efter honom på 1360-talet. Just det. Och då, om man slår upp det i, en, i ett lexikon då kommer det stå den yngre efter. Precis. Det blivande bröllopsparet, de... Eh, var bodde två i femårsåldern när den här uppgörelsen gjordes. Sen gifte de om sig först 15 år senare 1336. Ingeborg slöt ju det här äktenskapsavtalet med bland annat sin son Magnus Sigill i egenskap av kung över Norge. Mm. Och det är ju, det är den här midsommarfävanden i Fvensen då som inte är så snygg. Alltså inte själva i Fvensen utan agerandet. <laughs> Exakt, det ser illa ut. En av de viktigaste punkterna i det här fördraget med Mecklenburgarna det var ju att båda sidor skulle rycka ut för att hjälpa den andra om den danske kungen angrepp någon av dem. Just det. Och i verkligheten så slöts också ett annat avtal mellan Mecklenburgarna på ena sidan och Ingeborg och Porsche på den andra. Nämligen att de skulle hjälpas åt att erövja Skåne. Danmark är lite grann på dekis under den här tidsperioden. Ja, det kan man verkligen konstatera det är inte som det har varit eller som det kommer att bli. Nej, exakt. Och det är också så här på kartan att gränser är väldigt mycket ritade i blyerts snarare än bläck. Och det finns hela tiden möjlighet att flytta såna här åt olika håll. Härarna är er det norska rådet, de har ju godkänt det här äktenskapsförtalet med sina sigill, men det svenska riksrådet, de blir helt förfärade och vägrar ju ge det här sitt stöd. Och här ser vi då den här stegande konflikten mellan Ingeborg och det svenska rådet. De svenska aristokratiska rådsherrarna de har ju då redan 1319 vänt sig till den danske kungen Kristoffer II för att skapa hyfsade relationer med honom. Man är ju nämligen orolig för att danskarna ska blanda sig och försöka få tillbaka den här kung Bivje på tronen istället för Magnus. Just det. Och Ingeborg i sin tur... Hon och hennes gäng i Varberg de har ju tvärtom sett till att hålla kontakten med den danske kungens fiende i Skåne och det var bland annat den inställningen till hur utrikespolitiken ska skötas som, som gör att det skär sig mellan Ingeborg och rådet som det var nu så ville ju inte den svenska adeln eller oadeln ge sig på några som helst eventuella invasioner av Skåne inte men Ingeborg och Porsche de hade ju med hjälp av de här äktenskapsplanerna skaffat stad för det på annat håll eh alltså Mecklenburg men hela invasionen är ju väldigt storstil att uttänkt men den är också lika undermåligt genomförd får man ju ta tillägga Knut Porsche han fick för med sina vidder till Lund bara damter det här hör ni mig eh och enligt det här fördraget med Mecklenburgerna så skulle de också angripa Danmark då. Men de kunde inte mycket att hålla i handen när Blåse visar sig så istället så sluter de om då förbund med danskarna och hamnar alltså bland Ingeborg och Porses fiender och därmed så vinner ju hela invasionen ut i sanden för den här gången. Men som vi kommer till här så då så är då Danmark med diverse strukturella och interna besvär Och Skånefrågan blev ju aktuell igen under Magnus period sedan. Sen ska vi väl till Skara en sväng? Ja, varför inte? Det är ju alltid 20 år Kim i Skara. Särskilt på den här tiden? Ja, det är den här tiden och under Bert Karlsons storrättsperiod. Ja, det är nog så. Man får sammanfatta det hela. Eh de svenska åldsarna hade ju fått nog av eh, den här dematiken och eh, att de inte hade ensam makt över vad som hände förmodligen också. De de samlades då till ett åldsmöte i Skara sommaren 1322 för att komma överens om eh, att de nu internt ska glömma allt grol. Det fanns ju både de som hade stött Hertig Erik och de som hade varit på ungebjevse tidigare. Men nu skulle man greva ner alla stridsyxor och komma fram till att man behövde se framåt och då var det stora problemet att man hade en enkel rotning som som förfräste på eget håll. Så så därför bestämde de då att nu ska vi rikta udden mot henne på något sätt här och så lovar de varann att de ska sikta på det. Här. Jerker Hussein skriver så här. De svenska stormännen var genom denna överenskommelse, den så kallade Skara-konventionen, eh, hade klart sagt ifrån att det var hos dem som regeringsmakten ytterst borde ligga under förmyndartiden. Och i en passage i den här konventionen så nämns också att inga utländska gunslingar skulle få inflytande på rikets syre. Och man nämner inga namn här men det är uppenbart att man vill, vill eh, vinklippa den här Porsche-konventionen. Ja, alltså det är helt tydligt. Jag tror att alla som var i gamet då kunde fatta vad det var. Det är ungefär lika subtil kod som att om jag skulle säga Smålandska socialdemokratiska partiordföranden med mustasch. Så här alla förstår vem jag avser. <laughs> ja, nästan så kanske jag. Det ger ändå lite mer tagtningsförhyet när man säger utländska gunstlingar. Äh, <laughs> ja. Efter väldigt sega förhandlingar så landar man till slut i någon slags förlikning med Ingeborg 1326 och där tvingas hon då avstå flera befästningar i Holland och slottet Axsvall och mot ekonomisk ersättning i och för sig. Också i Norge så tappar Ingeborg inflytande när åldshärarna där efter ett stormanmöte i Oslo förfata ett öppet brev där allt som är gårligt i landet påpekas. De hävdar att krono och gods har förskingrats. Och det fanns inte resociofader för och läda kungens män och de goda förhållandena som har rådit mellan Norge och Danmark de har gått upp i varak eller som Norberg säger vänts till uppenbar oföjd och sen var det lagar eh som också norska kungar måste följa som hade glömts bort och så där och sen hade hon förstås använt kungens sigill alls så mycket tyckte om. Mm. Nu vet inte jag exakt hur ett öppet bygd på 1700-talet publicerades. <laughs> Det var väl omtom debatt sig, det är DIEN och SVD eller världens gång tänk jag mig. Men det det viktiga var väl att man fick komponera ihop sitt missnöje och eh, så utsåg de norska ålet sen då en ställföreträdare för kungen tills han var myndig och det blev den norske stormannen Ävling Vitkunsson. Och Ingeborg ja efter det här väldigt marginaliserad. Mm. Och eh, hon har visst lokalt inflytande fortfarande men Nu kommer hon försvinna ut i periferin kan man säga. Och Skara-konventionen konstaterar ju också att eh, Hertiginnan i egenskap av kungens mode skulle åtnjuta heder och vardnad. Men det är ju uppenbarligen inte samma sak som att hon ska styra och ställa med utrikespolitiken tycker man. Nej, det finns en skillnad där. Knut Porse han hade ju lyckats eh, sluta personlig fred med danska kungen också och enligt ett fördrag så skulle all osämja citat För evigt var uppryktad med roten ur divers hjärtan väldigt poetiskt uttryckt. Ja verkligen, det var inte bara mäcklenburgarna som kunde vända på en femmöring. Nej, det ja. tillhör ju den här tidens politik. Den gången lyckades han också som tack eh så fick han ett härdigdöme i Estland och när det såg ut som man bara gick in ljus framtid till mötes så dog han. <laughs> Precis när det började ljusna då då ska eh, ta slut. Innan vi ska myndigförklara kung Magnus så vill jag introducera den älskade återkommande programpunk programpunkten Koll på norr där vi riktar blicken norrut och tillsammans undersöker vad som händer där. För vi befinner oss under en viktig period eh kung Magnus förmyndarregering det tidiga 1300-talet eftersom fram till det så hade det riks svenska intresset för regionen ovanför Bottenviken varit svalt så här. Man visste att det fanns några samer som höll på där uppe och och det fanns en viss handel vars produkter inte var obetydliga, men fokus låg på annat. Man hade annat att engagera sig i. Sverige-Finland, det var redan ett land så där fanns ingen spänning längs med gränser att hålla koll på som till exempel i Skåne och så där Sverige och Danmark hade en hooks riktig spänning. Eh men det som fanns istället var ju spänningen mellan Sverige och den ryska republiken Novgorod. Under Magnus Erikssons senare regeringstid så kommer ju två korståg från svenskt håll riktas mot Novgorod, men det är någonting vi fokuserar på i nästa avsnitt om Magnus Eriksson mer än det här. Ja, med tanke på att det nu har gått 272 avsnitt eller någonting sånt där Så ska man inte räkna med att det här kommer nästa vecka. Jag menar, vi sen förra gång vi pratade om det här. Nej, exakt. För myndaregeringen tecknade med Novgorod 1323 ett fredsfördrag som skulle bestämma var gränsen mellan Sverige, Finland och Novgorod egentligen gick. Det här skulle avsluta en lång period av ständiga småkrig mellan de två staterna, ofta krig som drevs av handelspolitiska snarare än territoriella orsaker. Grejen är det att den här Nöteborgsfreden som den kallas 1323. I historieskrivningen om Norrland så är den väldigt omtalad. Och det är alltid så här ett litet kapitel. Nöteborgsfreden. Men den är extremt loddig. För även efter man har haft den här freden som ska bestämma vars gränsen ska dras. Så vet man faktiskt inte vars gränsen skulle dras. Nej, det är ju ganska misslyckat då. Ja, det finns två olika tolkningar bland historiker. Så att det inte är inte tydligt vad som egentligen avses och det verkar inte heller ha varit tydligt för dåtidens maktspelare. Tidigare nämnda Mats Kettil Munsson som hade stått med lilla kungen på axlarna och, och eh, svurit kunga i eden. Han dök upp där helt plötsligt längs med gränsen, ledde stridigheter efter att freden hade tecknats. Jag tror att det är bara några månader efter, det är inte ett år i alla fall men med tiden kommer den svenska synen på det hela bli gällande eh den svenska tolkningen av var gränsen egentligen gick och det här är intressant varför blev det den svenska och inte den ryska tolkningen av vart gränsen skulle egentligen dras det handlar ju om hur mycket av kartan som ska vara svensk då rysk det fattar ni och varför blev det den svenska den för oss mer bekväma tolkningen som blev gällande mm är det, det att man satsade på militära fälttåg är att man vann ett avgörande slag någonstans. Nej, det är för att det är Sverige som koloniserar området, vilket då leder till följdfrågan, satsade förmyndare regeringen under Magnus Eriksson på en aktiv koloniseringspolitik? Nej, det gjorde de inte. De hade ju fullt upp med spel i i rikets södra intresseområde, men hade ju Ingeborg att tänka på. Mm. Och Porsche och danskarna Trots det här så är det under den här perioden som den svenska koloniseringen av Norrland inleds. Och det är i mångt och mycket privata koloniseringsprojekt som dras igång. Vi har en biskop, Olof Björnson, som såg en region full med människor som borde kristnas och full med älvar vars rika tillgång till fisk skulle underlätta den katolska fastan. Och Björnson tänkte borde inte det här koloniseras? Den norbotniska laxen gjorde regionen attraktiv, faktiskt på samma sätt som den skånska sillen gjorde eh Skåne attraktivt för södra Sverige, vilket vi inte sa, men det är en av de stora grejerna varför man är så sugen på Skåne. De har så rikt sillfiske under den här tiden. Fisket är viktigt. #fiskpodd. Biskopen bildar bolaget i Helsingland mot Norden eh och fick på köpet rätten att dela ut förläningar i regionen. Och de här förläningarna som biskopen privat får dela ut utgick från Älvdalarna. Till exempel gav han riksrådet Nils Abjörnsson Pete Älvdal. Det är inget dumt fynd det. Tänk att själv kunna välja valfri plats att slå upp en stuga längs med Pete älven. Det är inte dumt. Dessutom fick biskopen också dela ut total skattefrihet som skulle gälla fram till kungens myndighet. Och det här bolaget som biskop Jönsson grundade och drev, det fick också sitt mandat bekräftat 1332 när Magnus Eriksson blev myndig. Mm. Som sagt, för att sammanfatta, det här är ingen massiv kolonisering svåg. Det var fåtalet svenskar som blev kolonisatörer på 1300-talet. Det är ju faktiskt fram till jag först 1600-talet men framförallt 1800-talet som det här kommer att ske på riktigt bred front. Men vilket vi pratade om i i förra avsnittet vad är det som är viktigt när det är som störst eller när det faktiskt startar Det är här det startar under förmyndarregeringen på privata initiativ från diverse biskoppar så inleds koloniseringen av Norrland Det var allt för koll på Norr för den här gången tack för mig Ja ja vad jag tänker jag ska man då när man läser om Nöteborgsfreden också är i sitt huvud tänka att det uttalas nöterbaris freden. <laughs> ja, varför inte? För det var ju så man kände att det kanske skulle vara när du beskrev det. Ja, ja men det tycker jag är en en bra sak att hålla i åtanke. Magnus blev myndig någon gång när han var 15 år. Äldre historiker menar att det var 1332, men nu har man kommit fram till att det är 1331 och det kanske kan vara så också samma. Just det, jag sa 1332. Ja, du är ju också lite, lite gammeldags av det. Ja, där blev jag lurad av Östengrots ur Norrbottens historia. Ja, men eh, Nordberg skriver ju så här. Efter livlig vetenskaplig debatt tog de flesta forskare inom parentes utom Erik Lundrot- Var jag eniga om att myndighetsförklaringen kom till 131. Det känns som en känga mot Lönnrot där. Ja, jag tycker också det. Alltså, den är ju ganska torr den här Mikael Nordberg-boken. Torrare än vad han brukar skriva. Men ibland så släpper han ju garden och så kommer någonting som är ganska roligt. Ja. Magnus blev samtidigt också myndigförklarad i Novje. Vilket var mer uppseendeväckande eftersom man där hade en myndighetsålder på 20. Jämfört med Svävje där det var 15 då. Det var för att det var ohållbart, antar man, att han skulle vara myndig i ena rikshalvan men omyndig i den andra. Mm. Hej! Sitter du bakom natten i en dieselbil? Grattis! Då kan du tanka fossilfritt på KQ8. Med nästa maj förnybar diesel, HVO 100, så sänker du dina koldioxidutsläpp med upp till 90 procent. Bra va? Finns hos oss på KQ8. Välkommen! Nu ska vi tala om olika skrattarter som finns på våra arbetsplatser, som hackspetten, åsnan och sandpappret. Och som tur är har vi en lösning för varje ljudmiljö. Se mer på agiprodukter.se, inredning för kontor, lager och industri. Den danska situationen Eh den får vi ta återkomma lite till nu här. För Danmark har ju som sagt tidigare varit en ganska stabil stormakt under tidigare perioder men Debas under den här tiden av ett eh, nästan så kaotiskt tillstånd att det håller på att uppha. Ja, orsaken är att danska kunga har lånat så mycket att de håller på att gå åt här av nordtyska städer för förråd med alla de här krigiska äventyren. Och det här är väl ett till att många områden har pantsatt så i praktiken styrde av i synnerhet furstar ifrån Holstein mm. och deras män då. Holsteinarna hade först 1326 avsatt Kristoffer II i Danmark och sen har de hjälpt honom tillbaka till tronen efter att han hade tvingats låna stor ösomme av dem. Så så först bara nu får han inte vara kung längre eh men Men du kan få vad det om du tar ett stort lån. Och så gjorde han där. Ja, just det. Och Christoffers halvbro är ju då en utav de här grevarna Johan av Holstein. Han är alltså en av fodingsägarna och han fick i utbyte mot det här lånet stora delar av riket, hela Skåland och Skåne till exempel, inklusive alla slott då, vilket är det är ju jättemycket här. En annan greve av Holstein som heter Gert Fick, eh fick Jylland och Fyn i pant. Och det blev inte mycket kvar styr av med såna här metoder, vad jag kan räkna ut är knappt någonting egentligen. Nej, det är mycket av de bästa delarna har ju rykt här. Ja. Och eh, alltså det här innebär att det är nordtyska viddar som placerar sig på de olika slotten i Skåne, Själland och Jylland. Och i augusti 1332 då slippar Kristoffer undan det här dyga problemet med att vara kung på papper men inte i verkligheten genom att han dör. Ja. Då behöver man inte tänka på det där längre. Och eh därefter så uppstår ju den intressanta luckan i dansk successionsordning som inte jag kände till, nämligen att mellan 1332 och 1340 så existerar ingen dansk kung överhuvudtaget. Och eh, strax får ju Kristoffer då 1332 så verkar ett uppror har brutit ut först och främst i Skåne ett uppror som riktade sig mot det här nordtyska styret en kunekar från Lübeck som hette Dettmar mm. är en av källorna till den här perioden eh och det skrivs ju för sig nja på 1380-talet 50 år senare men ändå han säger att en tid imorgon inleddes det här upproret mot Greve Johan i Lund många holstena är dödades citat på grund av att de varit så onådiga mot landet och de här upprorsmakarna de belägger sen Helsingborgs slott samtidigt som de här grevarna Johan och Gert de förberedde sig ändå över stora styrke från Skälland för slå ner det här upproret som håller på byta ute i Skåne. Mm. Eh men de upproriska skåningarna de har ju vänt sig till den svenska kungen då Magnus Eriksson. Och och Magnus han har ju tidigare under sommaren garanterat biskopen i Lund att han ska få fortsätta ha sina privilegier som har ådits under de danska kungarna. Men Nu, nu lurar jag alltså kriget runt hörnet här och det gjorde det i och för sig rätt ofta på den här tiden. Det fanns nordtyska handelsmän som föredrog lugnet och några av dem hade ju säkert av andra skäl befunnit sig i Bohus där de då träffade den svenska kungen och då fick de in Magnus på idén att istället för att kriga till väldigt höga kostnader så borde han egentligen passa på att köpa Skåne. Till väldigt höga kostnader. Ja, det är ju briljant. Och efter diverse vapenskrammer- eller viktat mot Holsteinarna- och kreditförhandlingar med Allsköns folk- för att få loss pengar- så blir det här köpet av. I november 1332- så sluts en fred med Holsteinarna- och till priset av- 34 000 mark silver- så byter landskapen av ägare. Och 34 000 mark- kan man jämföra med- att det är ungefär 8- ton silver då det är mycket silver här. Ja det här är jättemycket som man betalar för Skåne. Alltså en grej som ofta eh, lyfts och hålls mot den svenska förmyndarregeringen var att de agerade finansiellt orådigt och att liksom Magnus drog på sig massa ekonomiska problem från det, men det här är väl det största ekonomiska smällen och den sker ju när han själv har tillträdit på tronen. Ja, men det är ju fint att, att få mer mark. Så är det ju. Och Skåne är ju vackert och bördigt. Och det är så att de så var ju skåningarna själva småttes pååt över och byta ägare så att säga. Det krävs ju dock stora pantsättningar över möden som i sin tur kommer att begränsa intäkterna för de här summorna som han får in. De lånar ju av privatpersoner och från kyrkan och för att få de här lånen så måste han då pantsätta dem. Och det gör ju sen då att man inte kan ta upp skatt i de här områdena så att det här köpet kommer ju förfölja honom under hela hans liv egentligen ja. och försöka hålla på och betala tillbaka på och så vidare. Och de här betalningssvårigheterna kommer ju sen då det kommer ju leda till ganska stora slitningar mellan kungen och hela aristokratin och delvis bidra till hans fall vart efter. Man mm. kan säga att den här så här en kosta mer än en småka för Magnus Eriksson även om det är fint med Skåne precis trots all råg och all sill så blev det ändå hade blev ingen bra affär Enligt en redogörelse som flöjogs skånska dignitära sen gjorde så menar de att kung Magnus inte bara köpte Skåne utan han hade valts som kung av dem och att om Agger så här det var ju efter upproret som de skrev ner det här och Nordberg återger att de avsatte den danska kungen Christoffer för hans citat uppenbara och sända oduglighet till dem mm Och eh, att det var för att det var hänsynslösa och grymma män från Tyskland som hade... De hade med den svåraste tyranné medan han förtryckt Skåne på ett omänskligt sätt. Och Norberg skriver... De åtnärkt varken frid, frihet eller säkerhet. Och deras lagar, privilegier och sedvänjor hade misst sin kraft. Förtryckta och kursade började skåningarna nu tänka över hur man skulle kunna komma ifrån den outhärliga grymhet de var utsatta för. De vände sig till citatet i citatet, vår allers käraste häre kung Magnus. Slut på citaten. Och eh, därför hade ju då Skånes adelsmän, stormän och stadsbor i bönder, de hade tagit sig till Kalmar där kungen befann sig och eh, citatet igen, på allmän önskan och med enhältig vilja, hade de då bönfallit Magnus att befria dem ifrån de här tyskarna. Och sen avlade de trohetssed till den här kära och sanne kungen. Och eh, Magnus han blev ju rörd av allt det här och då kan man ju inte låta bli och och hjälpa till och och, och, och låna ihop pengar för att få problemet i världen för dem. Så är det ju. Det blir inte rödsprängda ögon och han, ja, äh, det är fint när de kommer och ber på ett så fint sätt. Ja. Sen eh, ställer ju till det då som sagt med att det blev så dyrt. Hav väl så i alla fall enhälligt på Skånes landsting till Kung i Lund heter det i den här redogörelsen. Och så här var det säkert i stora delar också men texten tillkom ju i efterhand då som sagt av män som stod Magnus när här ja och den tillkomne Skåne riskerar att hamna under en annan kändis i historien som vi det här laget har gjort han TV. Nämligen 1340 skrevs ju texten och 4 dagar Tidigare hade Valdemar Atterdag valts till dansk kung. Just den är en ny utmanare, en ny jädda som lurar i vassen. Det hade åter blivit dag för Danmark efter den här långa tiden av mörker och ångest och därför har då Christoffers son Valdemar Till namnet Atterdag Just det Och Valdemar eh, Som var född 1321 Han eh, började lansera sig själv Som dansk tronpretendent 1338 och då är han alltså Bara 17 år gammal Det var ju någon lyssnare som kommenterade Då när vi höll på att diskutera Vad min son skulle heta Att han borde givetvis heta Valdemar Eftersom eh, Jag drog ju där i någon tidigare Poddavsnitt att När jag var liten så så hade våran katt fått en massa kattungar och när mamma frågade vad katterna skulle heta så svarade jag av någon anledning Valdemar på alla kattungarna. Ja. <laughs> så det, det, det var vaket av den här lyssnaren och jag skrattar väldigt när jag läste dig. Var det en hällning till eh, Valdemar Atterdag eller var det en passning till Valdemarsvik eller ja, Det här kommer inte jag ihåg riktigt hur jag tänkte. Jag tro inte att det var Atterdag som låg närmast till hans där. Men det är ju ett fint namn. Så det får man ju hålla med om. Men det var inte uppe för förhandling. Nej. Han i Valdemar Atterdag är ju mest bekant nu för tiden för brandskattningen av Visby. Som också faller under grejer som vi inte kommer ta i det här avsnittet. Precis. Däremot... Så kommer vi ta upp då att Magnus förmodligen han har haft planer på att också lägga resten av Danmark under under sig under den här perioden och han han äger redan regioner på Själland men nu blir ju läget ett annat. Valdemar visar sig acceptera inte det svenska köpet av Skåne. Han börjar dela ut en massa privilegier, och rättigheter på handel, eh den här fiskhandeln till exempel i Skåne till en massa tyska städer som han ville få till vänner. Och det är väldigt lätt att ge bort något som inte är ens eget. Men men frågan är ju var det är värt. Han är ju inte ens kung över Danmark i det här laget utan han är bara trumpetentent för det är ju farligt 340 att börja dela ut dem oss på lege. Det här är ju spännande i stan då. Ja, men med privilegier är det väl så att de blir ju värda någonting om andra människor tycker de är värda någonting. Jo, ja de som fick dem kanske tyckte det tyckte då men när De sen kom och viftade med de här papperna i Skåne så tyckte inte den eh, svenska kungen Magnus eh, fogdar och, och folk där att de där papperna var värda ett dugg. Det var de egentligen inte heller i praktiken. Efter diverse stidigheter med tyska grevar i Danmark så fick Waldmar till en förlikning med dem i alla fall. Och det var ju en förutsättning för att han sen skulle kunna hyllas som kung över Danmark vid det här landstinget 1340-talet. Men det här var ju bara början på ett liv med långa utdragna kamp förvalma att försöka få kontroll över Danmark även i praktiken för att det är mycket som kan hända på pappret men i verkligheten så är det ju dem som sitter på spikklubbarna och svärden och soldaterna som har makten. Ja. Om man säger så. Exakt. Och i den verkligheten så var han ju bara regent över ett litet område i den historiska provinsen Nörre Gylland. Alltså Gylland norr om floden Kongerå. Och det är inte ett jättestort område som han hade där. Så han hade mycket att jobba med innan han hade lagt under sig ens Danmark. För i övrigt så var det tyska första som kontrollerade de andra områdena. Under hela 340- och 315-talet så kämpar han ju för att återbygga den här danska tjounans inflytande överhuket. Angående de här privilegierna som man har delats ut till folk som inte kan lösa in dem, så under vad gör man med nåt eh som man har köpt och så börjar det bli dispyt om äganderätten till produk produkten och så. Allmänna reklamationsnämnden. Ja, exakt det tänkte jag med. Men det är ju det funkar ju inte riktigt för det är någonting som har gått sönder då väl. Just det, det kan jag ja, det kanske är så det funkar. Och Skåne är ju inte sönder, det är ju bara det att det är, det är äganderätten här som är under diskussion. Är det här att jämföra med de som via oseriösa företag köpte VIP-biljetter till vår föreställning och dök upp och fick reda på att det finns absolut inga VIP-biljetter, dessutom så är det frisittning eller det finns inte ens några bestämda platser så att ja, det är några där i hörnet som är lediga nu. Ja, jag vet inte. Eller jämför med där kanske. Kanske först ändå inte för de har ju de har ju fått biljetten, det är väl det att de har köpt den någon annanstans. Ja, just det, men det det ingår claims i biljetten som inte överensstämmer med verkligheten. Ja. ja vad man gör i ett sånt där fall är ju att hålla fram ett kvitto. Så Magnus vänder sig till den högsta instans han kan komma på. Guds ställföreträdare på jorden, nämligen Poven. Och vid den här tiden så är det Benediktus XII som sitter i det franska Avignon. Och Magnus ber då Poven om att han ska bekräfta att eh, det är hans eviga besittningsrätt som gäller över Skåne. Mm. Och dessutom på andra delar av Danmark som man i framtiden eventuellt kunde, citat Rycka ur händerna på de tyraner som nu innehåller landet. Och så syftar de då på Holsteinarna. Just det. Vad sa påven då? Ja, den här turistiga påven, han han var ju ganska svävande i sitt svar och var inte på humör att dela ut bekräftelse på något sådant som han förmodligen inte visste så mycket om. Nej. Så, så det blev inget av med det där. Magnus passade istället på att förtydliga att alla de män ettheter som präster, riddare, borgare och alla andra invånare i Skåne har haft skulle fortsätta gälla Och Valdemar är ju i värligheten här inte stark nog nu läget att backa upp det här med några nya nya krav. Han han har ju inte de här spikklubbarna hos världen och soldaterna är viktigast än. Nej, exakt. Därför så får kunna antyd och helit istället att han vill ha föjd med Magnus. Så han svänger här eh och i utbyte så erkänner han till och med utan några som helst reservationer att eh, den här överlåtelsen av skånorlandskapen till Magnus dem den är helt i sin ordning och så här kan man ju göra. Eh man svänger fram och tillbaka och ändrar sig och förvirrar allihop genom att först säga att det här tänker jag inte gå med på och sen det här går jag med på. Jag verkligen jag fastnade vid ett tillfälle skriver Mikael Nordberg helt plötsligt om du och läsare tycker det hela är rörigt, trasligt, omöjligt att hålla reda på och nästan till hopplöst att begripa. Så är det ingenting mot hur traslig den dåtida verkligheten var, som jag efter förmåga försöker bena upp och förenkla så långt det är möjligt utan att allt för mycket förfalska det reella händelseförloppet. Någon gång måste det ha snurrat också för kung Magnus ögon och en påtaglig svindelskänsla ha infunnit sig för honom. Gårdagens vän var helt plötsligt en fiende. Och den man kort innan hade bekrigat var helt plötsligt enerad. Det bara svänger alltså. Ja, men eh, Waldemar han avsäger sig så också alla anspråk för all framtid på Skåne och om han skulle göra något annat säger han så vore det rätt och viktigt att alla vände sig mot honom, lovar Waldemar. Han instämmer till och med i skåningarnas beskrivning av hur den här övergången har gått till, alltså att de har vänt sig till Magnus för att rädda sina liv helt enkelt. Mm. Och Norberg skriver också då än så länge var kung Valdemar med sitt kungarike bestående av en åttondel av Gylland, den klart svagare parten. Eh och vi ska inte gå in på alla türer som hände under den här perioden mer, men under 1340-talet så hamnar Magnus också i konflikt med Lübeck för det är också en en part i det här förstås. Och de konflikterna de jag eh, vet nästan vet vad det är Hej, där så dyker nästan alltid Valmar upp i någon håla och försöker ställa till bekymmer för den svenska kungen. När man minst anar det. Ja, ja precis. Men de hade eh i en av de här konflikterna från 1341 Magnus och Valmar slutat föja i alla fall igen. Och det var inte vilken föja som helst, men så han utan det var eh en som det beskrivs uppriktig, obytbar och för evigt gällande föja. Men evigheterna är ju ganska korta på den här tiden. Ja verkligen. Och ofta så behövde de om här evigt gällande frederna kompletterades efter något halvår eller något sådär. Och mm. då kom det nya evigt gällande freder istället som avböts av nya krig. En tredje sån där evig fred slås 1343 med både Valdemar och Lövebæk. Leopoldmar än en gång bedöva det att köpna av Skåne, Blekinge och Halland var rättfärdigt. En av de mer intressanta delarna av den här epoken, i alla fall någonting som jag föll för under den här inläsningen är Magnus äktenskap. Alltså det är ganska självklart äktenskapen var strategiskt viktiga för olika kungar och förste hus i Europa. Men ofta så följde giftemålen intrampade stigar. En svensk kung gifter sig med en prinsessa eh från ett nordtyskt furstendöme eller nånting i den stilen. Men Magnus Eriksson han bryter lite grann den här invanda intrampade stigen när han gifter sig med Blanche eller Blanca. Det här är ju på den tiden då vi fortfarande översatte drottningnamnen till rekorddeliga svenska varianter som går att uttala. Ja en kvinna från det flanderska grevskapet Namur eller Namur vad känner du där? Jo, ja, Namur. Då säger vi Namur. Ett grevskap som Mikael Nordberg säger sig aldrig tidigare ha spårat några svenska kontakter mellan och säger Mikael Nordberg det så tror jag på honom. Han har en ganska härlig utvikning som Eh jag tyckte det var välkommen efter sida upp och sida ner med svenska och danska stormän som ömsom lovar varandra trohet ömsom bryter det här i små uppror. Eh att helt och sitt blir det nu är det lite relationsdrama här eller snarare så är det lite mysterium hur frågar sig Nordberg hur kände Magnus Eriksson överhuvudtaget till att det fanns en blanka av Namur. Mm. Hade någon varit där och sett henne? Hade han sett henne? Vem hade sett henne? Hade han sett en bild på henne? Och det här är jag som flikar in. Om han hade sett en bild på henne avbildad i 1300-talsstil, vad hjälpte det? Det är ju väldigt speciell porträttkonst på det här på den här tiden. De har inte full koll på proportioner och anatomi. Blanka av Namur, hon var dotter till Jean av Namur och Marie av Artois. Och då rycker man så klart till. Här har vi ju en medlem av den kapitinska ätten. Blankas morbror var Robert den 3:e av Artois. Och jag tror nästan jag får läsa innan till hur Nordberg nu för det här blir det fakta tätt. Han var den förste som under årtionden kämpade med sin Maha om arvsrätten till Artois som till slut grep till urkundsförfalskningar och giftmord för att nå sitt mål. Detta upptäcktes dock och av fransk domstol dömdes han 1332 till landsförvisning och evig förlust av grevskapet han tog sin tillflykt till england och han anses ligga bakom utbrottet av det krig mellan england och frankrike som i tiden skulle kallas hundraårskriget ja det är inte illa <laughs> nej det är verkligen inte illa eh sen flikar nordberg in att robert är en av huvudkaraktärerna i moris drouns utom ordentliga det är hans ord romansvit det är ännu en svit historiepodden en poddsvit det är en romansvit just det Det är i såna här vatten som Magnus Eriksson är och fiskar. Lyckosamt fiska också eftersom han eh, ju gifter sig med henne. Ska man in flicka. Så i juni 1334 begeer sig kungen med ett stort skrytfölje. Det gäller ju att imponera på Blanca nu eller på Blanche. Mm. Eh så att hon ser vilken mäktig och storslagen konung från det nordiska kungariket som anländer till till de namurska dörrarna. Antingen seglar de från Kalmar till Lübeck, sen sjövägen runt Danmark till Brygge och sen vidare till Namur, eller så åkte de direkt till Flandern från Lödöse. Jag antar att det är Göta älv som som gäller då. Det spelar kanske inte så stor roll hur de faktiskt tar sig dit, men inte förrän på hösten så är sällskapet hemma igen. Eh hösten 1334 alltså. Mission accomplished. Blanka verkar ha fattat tycke och bröllopet sker i Norge året efter då räknar vi 1335. Vi kan spoila lite grann. Det här kommer bli ett långt äktenskap, allt som allt nästan 30 år. Och allt källmaterial som vilket Nordberg poängterar i sanningens namn inte är mycket, pekar på att det var en för tiden och för sammanhanget ett lyckat äktenskap som på på många sätt eh, fungerade som man hade tänkt sig även om de kommer bli kritiserade vi kommer ta upp några sådana exempel i det här avsnittet Bröllopet stod 1335 Och eh, det stod ju då antagligen på Bohus slott eller fästning och den byggnaden var ju bara 30 år gammal då och ibland så brukar vi ju eh, ta upp det att det är alltså man tänker på gamla människor att de har varit unga en gång och betraktats som det är att bara ja. tänker en ung ja i en grade <laughs> till exempel <laughs> just det. Eh men det samma gäller i byggnaderna. Eh den här byggnaden var jag så bara 30 år gammal. Det det måste ha varit väldigt eh elegant då när de hade det här bullloppet. Det var inte mycket som behövde renoveras ändå va? Nej, men sen ska man ju flika in också. Det där är ju tråkigt men alla de här stora pompiga slotten, nu vet inte jag just hur det är i Bohus men De har ju anor från medeltiden 1300-talet men det är ju alltid utbyggnader på 15 16 och 17 eller ibland till och med 1800-talet som gör dem så storslagna och fina som vi tänker att de är. Ja. Många av slotten och borgarna på 1300-talet ser ut som just en medeltida borg. Jo. Ja. När bolloppet sen är överstakat och tallykan har bortplockare från de här långborden eh på Bohus fästning där eh, bolloppet i Kastapen då då de må väl sparka ut en annan sovande gäst i notarn och så då är det ju dags att börja planera kröningen också av både kungen och döptningen och det kommer ju mm. gå av stapeln i juli 1336. Precis och det här är inte det finns ett antal steg som man måste följa när man ska vara en kung på rätt sätt. Redan året innan så hade kungen avklarat sin Eriksgata då han ridit runt i landet med början i Uppsala så hade han ridit med solen genom riket det innefattade förutom uppland och även Västmanland, Närke, Västergötland, Östergötland och Sörmland. Om ni drar en triangel mellan Mälaren, Vänern och Vättern så får ni en ganska bra bild av det som var det riktiga Sverige på den tiden. Det man skulle rida runt i och bli accepterad som på Eriksgatan. Ja, eh våran kung hade ju också en Eriksgata då när han hade suttit i var 40 år. Gick det till på samma sätt att vid varje länsgräns så eller landskapsgräns så kom det då en adelsman som eh, kungen fick ta som gisslan medan han red genom det landskapet <håll> samtidigt som borgare och, och bönder och så i städerna eh, hurrade och, och erkände honom som kung. Nej, jag tror faktiskt inte det. Han kom ju mer åkande i en eh, buss eller något sånt där som påminner om någon slags dansbandsbuss och sen Jag var ju nämligen där när han var jävle ensam och uppklädd i kostym tillsammans med länets pensionärer. Så stod jag och, och, och såg när kungen gick förbi där på några meters hall. Och så var ja, det... det Här kommer jag i ihåg ja, ju. Ja, det var lite puk ut en Peter och och han vinka och sen var ju bra med det men jag såg ingen gisslan tagen adelsman i släp tåg. Nej, det var ju synd. Det hade varit fint om de hade hållit på den traditionen. Ja. Men men Det räckte inte med en Eriksgata utan precis som du sa Daniel så ska det till en kröning också. Och den skulle stå sent i juli 1336. Och samma lybäckska krönikör Detmar som du pratade om tidigare. Han var förvisso inte själv närvarande. Men han var aktiv som krönikör under samma tid. Så han hade väl möjlighet att prata med några människor som var där. Och Detmar han skriver... Efter de 5 dagarna av citat allehunda lustbarheter slutsitat i Kalmar så åkte sällskapet vidare till Stockholm. Och så nu lämnar jag över ordet till Detmar som skriver: Där lät kungen göra sköna förberedelser och kom där med de högsta herrarna och fruarna i riket. Där blev han slagen till vidare av sin svåger av Mecklenburg. Den andra dagen kom kungen med drottning Blanka till kyrkan. Då hade dit kommit en fromme biskop Ängelberg av Dorpat på sitt stifts vägnar. Honom hedrade där biskopen av Uppsala och andra rikets biskoppar, så att han sjöng i messan och vigde och krönte kungen och drottningen. Efter messan blev det ett präktigt gästabud i kungens sal, som han låtit bygga lång och bred. Efter det var det dans, dust och tournej. Där red härtig Rudolfsson och grev i Gertsson och många goda män från dessa länder och från många andra länder och där bröts lansar utan tal. Då det hade varit i tre dagar får konungen bort en tid och kom så åter. Och som Nordberg skriver Varför sticker kungen från sin egen kröning? Ja, man kan ju inte låta bli att fundera över det. Vart skulle han? För <laughs> det tas ju inte upp i den här krönikan. Nej. Nej. Men däremot så tas ju det här med turnerspel och sånt upp. Och det är dans och det är ädla riddare till häst och kung i krona med en vacker drottning och det är dukade bord i den här salen och sådär. Så det låter ju som en ganska representativ bild för det här 300-tal som förekommer i, i de stereotypa föreställningar om det här cirklet som man har. Ja, verkligen. Och det är också trevligt att vi får veta att eh... Man bröt lansar utan tal så att man släppte de här långa snackiga inteluderna utan det var mycket action där i turnierspelet. Ja, det här är ju sånt som folk försöker livea på olika medier tills vecka runt om i i landet. Ja det är riktigt. Brigitta har ju också diverse omdömen av kungaparet eh alltså den heliga Brigitta. Hon var ju en ganska bestämd person och vi ska väl prata mer om Brigitta någon annan gång men här är hon ju lite intressant också. Ja verkligen. Hon försöker ju då styra kungaparet i Danmark så att eh, de ska bli så som hon tycker att en idealkung och drottning borde vara. Och sen är inte det då går, då då tar hon till väldigt förana påhopp istället. Sven Stolpe har ju skrivit en bok om Brigitta och eh, han skriver så här Brigitta Tycks memo O.O. till en början färgade av vänskap och mild omsorg, senare stelnad till en begynnande avsky, har följt drottning Blankas utveckling som svensk drottning. Hon nöjer sig inte med att vi enstaka tillfällen mer eller mindre försiktigt varna eller handleda henne. Hon sysslar ingående med hennes problem och skriver ner en rad utredningar av vad ett kristet liv kräver, men också ingående analyser av drottningens andliga situation och Vilhelm eh, Mobberg påpekar i sin min svenska historia att begitta uttryckte ju en eh, väldig förskräckelse över dottern Blanka med hennes eh, franska uppfostran som hade gjort att hon hon ägnade sig åt att smycka sig och pynta sig och vårda sin skönhet och försöka se anständig ut och sånt där och det tyckte inte begitta om. Nej. De historiker som försöker driva tesen att drottning Blanca var en ganska eh ja men en påtaglig inrikespolitisk kraft. Ett av de argumenten de alltid lyfter är ju att Birgitta hade inte ägnat så mycket tid att bråka med Blanca om Blanca bara hade varit ett meh här och ett påhäng. Ja, det kan jag väl också att man har analyserat Birgitta vet. Ja, precis. I mean, jag tycker att det här är nästan det mest intressanta i i avsnittet för Birgitta hon är 13 år äldre än kung Magnus och hon är ju från en svensk adlig bakgrund. Hon kommer från en lagmansfamilj i Uppland tror jag. Även om hon till sist kommer hamna i Östergötland såklart. Hon hette Birgitta Birgersdotter. Och det man ska känna till om Birgitta var att hon var mystiker. Hon kunde få visioner och uppenbarelser som innebar meddelanden från bland annat Jesus och Maria. Man kan säga att hon var ett gudomligt språkrör och genom det så kunde hon kommentera och kritisera saker som pågick runt om henne i samhället. Mm. Vi har väl tidigare i den här podden tror jag tagit upp hur hon förklarade digerdöden genom kvinnornas lättsamma sätt att klä sig. Just det. Där kommenterar hon, hon är en sorts samtidskommenterande människa. Men hon gör det från eh, som ett gudomligt språk eller. Det är ju svårt att argumentera mot och hon låg sig mycket handfast i politiska sken den. Till exempel hade hon ett fredsförslag från Gud som skulle lösa det pågående kriget mellan England och Frankrike. Det var ju skönt att ha ja. Och det kan man ju trösta sig med. Känner du igen det här att ibland har man en instinktiv känsla för historiska aktörer, en känsla som trots att man vet att den är anakronistiskt och att man liksom man dömer personerna eh efter orättvisa senare normer Ibland kan man ändå inte komma runt att man känner och tycker saker om människor. Nej, det här håller jag med om. Jag tycker att Birgitta är lite irriterande. Det är ju att det fanns de som tyckte även i hennes samtid. Ja men hon är lite helig. Jag kommer ihåg när vi pluggade språkhistoria då fick vi läsa några av hennes texter. Och bland annat kom jag ihåg en av hennes kändaste domstolsscener. Det var ju ofta hon hade visioner, där djävulen och, och någon av änglarna stod och debatterade fram och tillbaka om en persons själ. Och det finns en sån scen där djävulen och en skyddsängel argumenterar fram och tillbaka kring huruvida Birgittas son Karl ska till himlen eller helvetet. Och den här Karl, han dog på 1370-talet och han var inte religiös. Jag kan läsa Dick Harrisons sammanfattning av honom. Han gjorde närmast en poäng av att håna sina mer andligt medvetna familjemedlemmar för deras religiositet. Historien om hur han kort före sin död 1772 förförde drottning Johanna av Neapel genom en kyss är välkänd. Låt vara inte nödvändigtvis sann. Karl borde alltså inte ligga speciellt bra till för att komma in till himlen. Men under rättegången lyckas ängen och Birgitta trolla bort djävulens ord och minne. Liksom helt plötsligt kommer inte djävulen i hugg alla synder som Karl har begått. Och eftersom Birgitta har gråtit så mycket över sin son så visar det sig att han är redan i himlen och han är redan känd som tårarnas son där. Jag tycker att det låter jättemycket som att hon använder sin personliga kontakt med Kristus för att smyga in hennes syndare till son i himmelriket. Eh, lite korruption. Jaha, visst där är det lite vänskapskorruption här. Hon använder sina Ja men det är ju nepotism det här. Ja, här. andlig nepotism. Men vad har du med Magnus och jag att göra? Ja? sån tolerans och förlåtelse hade hon inte med kung Magnus och drottning Blanka. Oh, De stod inte så högt i kurs. Jag tänkte att vi kan läsa lite grann ur Birgerbergs bok Helga Birgitta, åtta barns mor och profet. I politiska frågor var Birgittas ställningstaganden knappast originella. Hon hade synsätt som omfattades av den svenska rådsaristokratin. Det vill säga den klass där hon själv hörde hemma. Så länge kung Magnus var minderårig kunde rådet naturligt nog forma politiken efter eget huvud, vilket innebar att också Birgitta på det hela taget då hade goda relationer med kungen. Men i och med att Magnus med tiden ville hävda egna ståndpunkter och öka sitt eget inflytande, inträdde med nödvändighet motsättningar till rådet och nu blir Birgitta mycket riktigt allt mer missnöjd med honom. Eh och ska vi hoppas I en storslagen vision bevittnar hon en rättegång där kung Magnus står inför domaren Kristus. Den ängel som Kristus förordnat att vara Magnus talesman besvarar domarens fråga: Varför kungen närmat sig djävulen men fjärmat sig från ängeln? Och då är det citatet i citatet här: "O domare, jag brinner av din kärleks eld, av vilken också kungen värmdes för en tid." Men när han föraktade och visade motvilja mot det som dina vänner sa till honom och kände leda vid att följa dina råd, då gick han dit hans egen åtrå drog honom. Han avlägsnade sig från mig och kom för varje stund allt närmare fienden. Och Birgerberg lägger till: Denna uppenbarelse i vilken dina vänner kan antas vara identiska med sådana medlemmar i den svenska rådsaristokratin som begitt sig sympatiserade med avviker på två sätt från Birgittas vanliga domstolsscener. Dels är den åtalade fortfarande i livet. Dels är det inte djävulen utan ängeln som låt vara med sorg i hjärtat redogör för Magnus alla försummelser och förbrytelser, medan djävulen belåtet skrockande konstaterar att han varit framgångsrik i sina ansträngningar att förleda kungen. Ja, det är svårt att försvara sig mot Det som är ännu mer bekant egentligen är väl Birgittas attacker på paret Karlleks liv. Men det har vi snackat om att vi skulle kanske vilja göra en en stor podd om eh, någon gång där det förekommer som ett exempel för Birgitta uttrycker ju även hon anklagar ju kung Magnus för att vara homosexuell. Ja, det är eh, någon Bengt Algottsson som han umgås med alldeles för mycket precis och drottningen och kungen de har slutat producera barn de fick ju två stycken söner där den ena eh blev vald som efterträdare i Norge och den andra skulle ta över den svenska tronen vilket begitta också hade stora problem ja, med. Ja, men det beror ju också på att hon själv tillhar den aristokrati i Sverige som inte alltid uppskattar eh allting som kungen gör. Man får ju se det här Exakt. lite ut markpolitisk perspektiv med. Det är ju jag tror man bara ska se det ur ett maktpolitiskt perspektiv. Ja, det kanske finns ett annat telehost tänk i också <laughs> åtminstone. Men som du är inne på så delas ju det här upp då och det det är ju så att Erik ska ju bli kung i Sverige och Håkan i Norge och det här lyckas ju då kungen få till enligt folkgungarnas tradition att fast det här är ett vålkungadöme så håller det på och väldigt mycket blir ett överkungadöme som sagt. Och ja. det var ju det som vissa inom eh, adeln kanske inte alltid älskade att att det höll på bli det. Utan att gå in och allt för mycket på det så kan man ju säga att det här var ju det var ju omtänksamt av eh, Magnus att eh, se till att båda bönderna skulle få vara sitt kungarike, eh, att styra själv vad ver och eh, Det brukar ju aldrig det brukar aldrig gå snägt när man <laughs> när man delar upp Erikssod i tisarna. Nej, det är historiskt suveränt ja, verkligen. Eh, vartenträtt. Nej, eh, det kommer ju god skogen, men å andra sidan så är det faktiskt inte mellan böderna det kommer att skära sig utan snarare är det ju Erik som kommer och gör uppe mot sin egen pappa kung Magnus då, men det är utanför dagens ämne, men det har ändå till saken här att Magnus lyckas driva igenom att de här bönderna ska få ärva hans tron. När mm. det, det gäller Skåne måste vi följa upp det ändå trots att det ligger lite längre i framtiden. Och efter ytterligare en odispyt mellan Magnus och Valmar 8 dag så har man titsla ut äntligen en gång för alla kanske få till ett vänskapstraktat. <laughs> och där försäkrar om att de skulle det skulle hålla uppe riktigt fast och evigt friade mellan dem och deras undersåtar och 1347 hade Magnus dessutom fått väldigt pålitliga försäkringar om att Skåne en gång för alla var svenskt och det funnit lite otippat håll för nu dyker nämligen vår gamla favorit påve upp här Clemens VI har blandat sig i saken put host eh, oväntat sett så kommer han av så in i, i svenskt 1300-tal eh, här. Ja, det är ju inte oväntat att han dyker upp i 1300-talet men nej. Det här är digeröds på vem som sitter mellan två braser och svettas och skriver brev till Magnus Eriksson. Just det. Fast det här är ju då innan han har upptaget med att sitta mellan de här bråsen då för det är ju 1347 och han är lyckligt ovetande om att det kommer <här> världen kommer vändas upp och ner inom några år. Det, det kanske var också på samma sätt som vi sitter och tänker å för ett år sedan då var mitt största problem inte covid-19 utan då var mitt största problem och så några små skit saker att pumpautomaten för för vatten i torpet krånglade. Ja, just det. Eh och kanske var det så Clemens kände också att kommer du ihåg när jag bekymrade mig om svensk-danska relationer? Ja. Det var goda tider det. Ja, i Skåne. Ja, det var det var bra tider tyckte han nog då. Eh det påvliga dokumentet eh skrevs i alla fall under den 8e september 1347 som bland annat ger lån till Magnus och förklarar också att det är en dålig förvaltning under Magnus förmyndartid som har gjort att han nu är pank och det är ju fint att få påvens auktoritet bakom det verkligen. Och framförallt så lovar också Clemens att Skånelandsskapen för tid och evighet ska tillhöra Sverige. Men på ett allt utom chockerande sätt så visade sig 360 att Waldmar inte var seriös i sina löften om att för evigt avstå Skånelandsskapen. Va? Nej, jag vet, jag är väldigt eh, djupt förfärad och chockad över det här bortet mot hans löften. Eh men det är en ganska dunkel historia egentligen men hur det gick till men snabbt gick det i alla fall när Valdemar under hösten 1360 återtar de här landskapen som i 30 år har tillhört Sverige. I slutet av juni 1360 skeppar Valdemar övertrupper. Först i oktober så faller Helsingborgs slott och då är ju mer eller mindre saken klar. Eh Magnus svenska riket har ju genomgått en rad kriser under 1350-talet som gjorde att maktförhållandena mellan Sverige och Danmark är omkastade jämfört med hur de var på 1330-talet. Eh det tog bara valma ett halvår att återta det som Magnus hade plötsligt gjort otroligt mycket pengar och energi i osäkra och Magnus hade ju med det här laget dessutom lyckats ut för en banlösning av hovstolen. För att han inte hade kunnat betala de lån han fått. Det var dock inte Clemens, den gamla gode Clemens VI som hade utlyst den barnlysningen. Utan det var någon av hans efterträde som inte alls var lika festlig. Nej. Och det finns inget känt fördrag mellan den svenska kronan och den danska. Där svenskarna accepterade förlusten av de här skånedanskapen. Vilket är ganska intressant. Men de återgick alltså till Danmark och valmätet dåg hade väl på något sätt fullbordat sin visa eller det kanske man kan säga att han gör ett år senare när han också dundrar in på Gotland. Just det. Och så är scenen bäddad för svenskt 1600-tal. Jaha, precis. Ska vi bara kort fundera över vad Grimberg har att säga om det här med Buggitta och kung Magnus också? Jag satt precis här och tänkte, herre Gud, nu är vi mitt i ett skeende och avsnittet är klart. Hur ska vi på ett tillfredsställande sätt kunna avsluta och avrunda det här avsnittet? Jag kan inte tänka mig en bättre lösning än vad säger Grimberg? Nej, det kan inte jag heller. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger ni mig? bigitta skonades sannligen inte konungen i sina storföredikningar. En tid hade de verkligen hoppats att kunna dåna honom till en kristlig idealkonung, men hennes förhoppningar hade gått i kvav. Djävulen och änglarna hade kämpat om konungens själ, men mörksens förste hade segrat. Hopplöst vandrade konung Magnus sedan dess på förtagelsens väg. Han bara förklarade begreppet antikrists drag i sitt anläte och hon tillvitade honom onaturliga läster av det slag som brukade gå igen i annan apokalyptisk inspirerad litteratur från medeltiden. Ja. Ja, det var det. Det var det. Eh där fick man veta också att hon inte var nådig mot kungen. Han hade inte lett Magnus. <här> Nej. Och då är ändå det här, här som beskrivs som hans lyckliga decennier. Ja. <laughs> ja, det säger allting om vad vi har att förvänta oss. Och men det tycker jag tycker att vi har avhandlat en hel del och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Det gör vi. Tack så mycket. Vi hörs igen nästa söndag. Då blir det en helt annan form av svensk historia. Ja, men nu har vi utlovat att det blir svensk historia i alla fall. Ja, det kan vi ju göra. Ja, jo men. Ha det så bra. Hej. Hej. Hej. Hej! Är du nyfiken på en elbil men vågar inte riktigt ta steget? Nu kan du privatleasa testvinnaren Renault Zoe i 12, 24 eller 36 månader. Till exempel finns välutrustade och leveransklara Zoe Sen från bara 2 990 kronor i månaden. Känn lugnet med tre års service, tre månaders privatleasingskydd och färdas 100% elektriskt i Europas mest sålda elbil. Välkommen till din Renault-försäljare!